63. Від його квартири до центрального приміщення було недалеко, і Дональд припустив, що в цьому і була суть. Це нагадало йому кабінет генерального директора, який він колись бачив, з суміжною спальнею. Те, що спочатку здавалося вражаючим, стало сумним, коли він зрозумів, навіщо це було потрібно. Він постукав пальцями по відкритих дверях з написом «Управління психологічної служби». Раніше він вважав цих людей психіатрами, які були тут, щоб підтримувати інших у здоровому глузді. Тепер він знав, що вони відповідали за божевілля. Все, що він бачив на дверях, було УПС – управління. Голова гулів голів У кабінеті навпроти коридору виконували рутинну роботу. Дональд згадав, як у кожному бункері був мер, який тиснув руки і підтримував видимість, так само, як у колишньому світі були президенти, які приходили і йшли. Тим часом справжню владу мали люди в тіні, ті, чиї терміни не мали обмежень. Те, що цей бункер працював за тим самим принципом обману, не повинно було дивувати. Це був єдиний спосіб, яким такі люди вміли керувати чим-небудь. Він відвернувся від свого колишнього кабінету і постукав трохи голосніше. Ерен підвів погляд від комп'ютера, і сувора маска зосередженості розтанула в блідій посмішці. «Заходьте», – сказав він, підводячись зі стільця. Вам потрібен стіл?» «Так, але залишиться». Дональд обережно перетнув кімнату, його ноги ще були напівзамерзлі. І помітив, що хоча його власний одяг був охайним, одяг Ерена був пом'ятим, як у людини, яка вже півроку працює без перерви. Незважаючи на це, керівник оперативного відділу виглядав бадьорим і пильним. Його борода була акуратно підстрижена біля шиї і лише зрідка посивіла. Він допоміг Дональду сісти в м'яке крісло за столом. «Ми все чекаємо на повний звіт про цю прибиральницю», – сказав Ерен. Керівник 18 попередив, що він буде об'ємним. Попередні звинувачення? Дональд уявив, що у будького, кого відправляють прибирати, будуть попередні звинувачення. О, так! Кажуть, вона була шерифом. Не впевнений, чи вірю в це. Звичайно, це не буде першим правоохоронцем, який захотів піти. Але це буде перший випадок, коли хтось зник з поля зору, сказав Дональд. З того, що я розумію, так. Ерен схрестив руки і сперся на стіл. Найближче до цього був той джентльмен, якого ви зупинили. Я думаю, саме тому протокол вимагає вас розбудити. Я чув, як деякі хлопці називають вас пастухом. Ерен засміявся. Дональд здригнувся, почувши це прізвисько. Він був більше вівцею, ніж пастухом. Розкажіть мені про сімнадцятий, сказав він, змінюючи тему. Хто був на зміні, коли вибухнув бункер? Ми можемо це перевірити. Ерен махнув рукою в бік клавіатури. Мої пальці ще трохи поколюють, сказав Дональд. Він підсунув клавіатуру до Ерена, який завагався перш ніж піднятися з-за столу. Керівник УПС нахилився над клавіатурою і за допомогою ярлика вивів список змін. Дональд намагався стежити за тим, що той робив на екрані. Це були файли, до яких він не мав доступу. Меню, з якими він не був знайомий. Схоже, це був Купер. Я думаю, я закінчував зміну, коли він починав. Ім'я звучить знайомо. Я також відправив людину, щоб принести вам ці файли. «Добре, добре», – Арен підняв брови. «Ви переглядали звіти про сімнадцятий під час своєї останні зміни, так?» Дональд не мав уявлення, чи Турман був на ногах того часу. Наскільки він знав, старий не спав, коли це сталося. «Бажко все запам'ятати», – сказав він, – і це була чиста правда. «Скільки років минуло?» «Правильно, ви були в глибокій заморозці, чи не так?» Дональд припустив, що так. Ерн постукав пальцем по столу, і погляд Дональда перейшов на чоловіка на іншому боці коридору, який сидів за комп'ютером. Він згадав, як це було – бути тим чоловіком, який номінально керував, і гадати, що обговорюють люди в білому одязі на іншому боці коридору. Тепер він був одним із тих, хто в білому. «Так, я був у глибокій заморозці», – сказав Дональд. «Вони ж не перенесли його тіло, правда?» Ернскін або хтось інший міг просто замінити записи в базі даних. Можливо, все було так просто. Лише швидкий злом, перестановка двох номерів, і один чоловік живе життям іншого. «Я хочу бути поруч із дочкою», – пояснив він. «Так, я вас не звинувачую». Зморшки на чолі Ерена розгладилися. «У мене є там дружина. Я досі роблю помилку, відвідуючи її першим ділом після кожної зміни». Він глибоко вдихнув, а потім вказав на екран. «Сімнадцятий був втрачений понад тридцять років тому». Я повинен перевірити, щоб бути точним. Причина досі не зрозуміла. Не було жодних ознак неспокою, що передували цьому, тому ми не мали багато часу, щоб зреагувати. Було заплановано прибирання, але шлюз відкрився на день раніше і не за графіком. Можливо, це була несправність або втручання, ми просто не знаємо. Датчики повідомили про витік газу на нижніх рівнях, а потім про бунт, що піднявся. Ми вимкнули живлення, коли вони вибиралися зі шлюзу. Ледве встигли. Дональд згадав про бункер 12. Ця споруда закінчила свою роботу подібним чином. Він пам'ятав, як люди розбігалися по схилу, білий дим, а деякі з них поверталися і боролися, щоб повернутися всередину. Ніяких виживших? запитав він. Було кілька відсталих. Ми втратили зв'язок по радіо і камерам, але продовжували дзвонити туди на випадок, якщо хтось залишився в безпечній кімнаті. Дональд кивнув. Все за інструкцією. Він згадав дзвінки до 12, після того, як він упав. Він згадав, що ніхто не відповідав. Хтось відповів у день, коли впав бункер, сказав Ерен. Думаю, це був якийсь молодий тінь або технік. Я вже давно не читав стенограми. Він перегорнув сторінку звіту про зміну. Схоже, ми надіслали коди про обвал незабаром після того дзвінка, просто для перестраховки. Тож навіть якщо прибиральниця дістанеться туди, вона знайде лише дірку в землі. Можливо, вона продовжить іти, сказав Дональд. Який бункер знаходиться на іншому боці шістнадцятий? Ерен кивнув. Чому б вам не подзвонити їм? Дональд намагався згадати розташування бункерів. Це були речі, які він мав знати. І зв'яжиться з бункерами по обидви боки 17-го, на випадок, якщо наша прибиральниця поверне. Добре. Ерен встав, і Дональд знову здивувався, що до нього ставляться, ніби він тут головний. Це вже починало викликати у нього відчуття, ніби він дійсно був керівником. Так само, як і після обрання до Конгресу. Вся ця величезна відповідальність була покладена на нього за одну ніч. Ерен нахилився через стіл і натиснув дві функціональні клавіші на клавіатурі, виходячи з комп'ютера. Керівник УПС поспішив у коридор, а Дональд дивився на вікно входу в систему та запит пароля. Раптом він відчув, що вже не є керівником.